السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتكين ولا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 اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدَرِي وَيَشِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ أُقْدَةً مِّنْ لِشَانِ يَقْطَهُ قَوْلِ اللهم لا شهل إلا ما جعلته شهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت شهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wajidna ilma ya رَبَّ الْعَنَمِينَ Tuan-tuan, puan muslimin dan musliman, yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, pertama-tamanya, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnianya rahmat dan nikmatnya dapat pada pagi ini kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah pengajian Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pada pagi ini, suka saya nak menarik perhatian Muslimin dan Muslimat sekalian. Kepada tajuk, yang merupakan tajuk yang penting kepada kita untuk sama-sama kita memahaminya dan juga mengingatkannya iaitu tentang hakikat syirik perbuatan syirik yang mana kita tahu bahawa syirik itu ialah menyingutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu menduakan Allah, menyungguhkan Allah, itu secara makna, secara uh, kasar nih lah. Semua kalau kita lihat kepada hakikat syirik ini, ia mengandungi Risiko ataupun kesan Kepada Seseorang insan Pertama sekali ialah Sirik merupakan Dosa yang paling besar Yang dilakukan Seseorang manusia Nombor satu Sirik ini merupakan Dosa yang paling besar Nombor satu yang paling besar Di kalangan dosa-dosa yang yang besar. Berkadukan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Al-Abiu al wa Raya Rasulullah Anhu Wasallam. Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ijtakni Ijtakni Sembah Mudikat. Kalau mahonnya Rasulullah. قال الشرك بالله والشهم والقتل النش التي حرم الله إلا بالحق وأجر الربا وأجر مال اليتيم وتولي يوم الزهد وقصف المصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Yahuilah kamu tujuh perkara yang membinasakan yang tujuh dosa-dosa besar yang boleh membinasakan seseorang Sabab sanya pujia ya Rasulullah Jawab baginda dirik kepada Allah sihir membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak makar riba makan harta anak yatim lari dari medan perang dan menuduh perempuan yang beriman yang suci kehormatan mereka melakukan perbuatan zina hadis riwayat Al-Bukhari dalam hadis ini baginda meletakkan syirik yang pertama sebab itu kalau kita lihat dalam soal susunan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim itu tentu yang dahulu itu ada dia punya maknanya bahkan lebih daripada yang kemudian Maknanya diutamakan yang mudah. Sebagai undang-undang harus menyebut tentang syirik dulu. Dan syirik dulu maknanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Diikuti dengan sihir. Sebab sihir juga tentuan dia adalah syirik juga. Dia juga perbuatan syirik. Sebab. Memuja-muja, meminta pertolongan dan perlindungan kepada golongan jin dan syaitan. Maka dia dikira sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Nombor dua. Diikuti dengan membunuh jiwa yang diharamkan. Kecuali dengan hak pembunuhan. Yang melibatkan hilangnya nyawa kejuan. Dia merupakan suatu besar kesalahan dosa itu. Eh, yang benar iaitu dengan cara yang benar ialah membunuh orang yang murtad. Orang yang membunuh dengan sengaja. Membunuh orang yang berzina yang telah berkahwin, muhsan, ini direjam sampai mati. Pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, ini semua pembunuhan yang hak. Yang Hak. Jadi yang bukan Hak itu, ia diharamkan oleh Allah dan ia merupakan dosa yang besar. Lepas syirik, sihir, kemudian baulah membunuh, diikuti dengan makar riba. Makar riba itu dosanya besar, lebih besar daripada berzina 36 kali. Zina. Jepun itu bukan sekali makan maka ni dibuat sekali maka riba dosanya lebih besar daripada bersihan enam tiga puluh enam bayangkan tu jadi orang nilai dia ya. maka riba semacam ni kan ah ha, nampak kemudian makan harta anak yatim diikuti dengan makan harta anak yatim. Kemudian lagi daripada medan perang kemudian menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa menemukan keempat-empat orang saksi lelaki yang adil. Ini dia punya surutan kepada dosa dosa besar. sebab dosa makan babi ni tempat kemudian tapi makan tu sebab tersilap, tak tahu, tak bersehor. Kan. Ha. Jadi kita kena faham tu. Kan ha. nampak gaya tu ramai dah orang makan babi. Kan? Kan. Chat boleh tu. Ha. Ha. tu oh makan. Jadi wala macam mana pun tuan, tuan tak salah pasal tak tahu. Sebab Nabi kata, "Rufia'an ummati fil khata'i wal nisyani wa, wa mashqurihu alai." Diangkat dosa daripada umatku yang tersilap, yang lupa dan yang dipaksa. Kita ni kalau kita tersilap tuan-tuan Tak berusah Allah pula tak kira kita Pasal kita buat dengan tak sengaja Bukan dengan sebab Kehendak kita Itu kita kena faham Kita tak payahlah nak kena Sama pula, kan Nak kena makan tanah Ke apa benda kan? Tak payah suci tuan-tuan Tak payah nak tukar darah Tak payah walaupun dah jadi darah daging pun tuan-tuan, tak payah suka darah siapa pula nak derma darah pula jadi semua ni adalah satu perkara yang tak adalah Islam tuan-tuan yang lepas, lepas ha? jadi semua itu, makan babi tuan-tuan, kalau kita lihat dosanya itu taklah seperti dosa-dosa besar yang kita sebut hari ini. Bahkan bandingkan dosa makan babi ni tuan-tuan, dengan dosa minum arat, mana lebih besar dosa minum arat lebih besar daripada dosa makan babi bahkan bandingan arat dengan babi tuan-tuan, lebih jelek, arat lebih buruk arat lebih makna kata teruklah ketemu, kalau nak banding dengan babi arat tuan-tuan, Allah laknak arat Bukan cakap Allah laknat Arab Allah laknah agar yang minum Arab Yang hidah Arab Yang beli Arab Yang jual Arab Yang buat Arab Yang makan hasil Arab Yang membawa Arab Yang minta Arab dibawa Semua mereka dilaknat oleh Allah Tapi tuan Babi Allah tak laknah Allah tidak melaknat babi tak wujud babi babi itu sentuhan makhluk Allah Allah jadikan semua Allah harapkan bagi kita orang Islam masa adapun Allah nak memutuk nak, nak melaknat babi tak tak ustaz. Allah tidak melaknat arak wa. minum arak memabukkan makan babi mabuk tak mabuk maka lah berupa ekor kentut Siapa buzikat tapi minum marah mabuk minum akan boleh dikenakan hukuman hudud 40 kali sebak atau 80 kali makan daging tak kena hukum hudud mana hukumnya tak keras hanya dikenakan hukum takzir mak minum akan menyebab solat tak diterima 40 hari Yaani solat dia tak dapat pahala. Solat wajib dilakukan juga tapi tak dapat pahala. Makan babi tak menjejaskan solat. Lempar. Faham <tuh> Kalau kita nak bandingkan, apa ibu ke kepersegle maksiat bagi bukan ibu ke kepersegle maksiat. Tu bandingnya tu. Kalau kita lihat eh dia sembela. Dalam Quran Allah hanya menyatakan khuruman khuruman aleykumul maytatu wadduw walhamul khiz. Diharamkan ke atas kamu eh, darah apa di eh, bangkai darah dan daging babi. Hurrimah. Allah menyebut dengan perkataan hurrimah, diharamkan saja. Tapi dah soal hawa Allah kata apa? Sajikan ibu bukan sangat haram. Jauhilah itu. Inna malakum wal masyir wal ansab wal azlamu risul min amil syaitan. Sejatni buhul anda kum tuflihul Allah menegaskan dengan haram itu berkata haram, jauhi perbuatan itu. Hanya sahaja Arab budi berderunasit dengan anak tanah menyembah berhala, perbuatan yang keji dengan perbuatan syaitan. Jauhi lah dia. Ini merupakan suatu larangan yang keras tentulah. Ia disebut jauh tu kata dekat tak boleh. Tidak boleh mendekati ni. Keempat-empat tu, jadi agak betul nasih pun tak boleh dan menyebab berhala lagi lah. Dan ha. itu kita nak jelaskan bahawa makan baki ni tentulah dosonya kemudian. Nak banding dengan Apa lagi? Minum arak Berjudi uh, Rasuah Makan rasuah <laughs> kan, dia juga tu Itu semua mengundang kepada neraka tu. Allah sebut neraka Rasuah itu Allah ancam, Nabi ancam dengan neraka Al-Rashim wal Orang yang memberi rasuah Dan orang yang menerima rasuah di dalam neraka. Tapi Allah tidak mengancam orang yang makan babi masuk neraka. Tidak. Tapi Allah ancam orang yang makan rasuah masuk ke dalam neraka juga. Itu kita kira tengok balik bagaimana soal soalnya. Tapi walaupun macam mana pun, contohkan kita ni pasal apa? Kita ni benci anti syarat babi. Pasal nak sebut nama babi pun tak boleh. Kena khinjir. Kan? Ha babi ke teruklah babi pun tak ada dosa kau cakap nak tengok babi janganlah lol babi lalu pun tentu ku nak kemuntah ha? kan cukup edom oh uh, punya anti subuh kita orang melayu pasal apa ditangguh diberkecik lagi kan ha? babi busuk gigi eh huduh oh bukan main Bascak kita tanam sampai ke besar kita anti bagus. Eh cukup kita tanam benda-benda haram yang lain, sudah kecil saja. Insya-Allah bila kita dibidik dengan benda-benda yang haram kita benci daripada kecil insya-Allah kita akan benci. Tapi kita tanamkan satu benda Haram yang tu tak lain tak haram kita. Ayam tu haram biasa. Ya. Ha, hak babi ni memang kita sumbuh. Jaga sungguh kita. Makan tuan-tuan jatuh semua. Bukan main. Semua kita orang Melayu jatuh. Pencuri juga. Dia curi ayam. Dia sebeleh ayam. Dia tak makan katok. Dia katok tak lah, ayam tu? Dia tak. Kalau katok ayam tu tak makan. Jeriki dia tak makan ayam tu. pasal ayam tu kena katok. Kena pukul tak sembelih, Dia tak makan. Kalau tu dia curi. Curi boleh. Tapi nak makan ayam dia mesti sembelih. Ya. Kalau tak sembelih dia tak makan. Nampak tak? Siapa ajak kita ni? Ha, jaga makan. Dari kecil ni kita jaga. Soal makan ni memang berdua. Ha, Alhamdulillah lah. Hmm. Lampak tu je lah. Lampak <laughs> boleh tak jaga. Ha, itu, itu, itu, itu masalah ni. Tapi balik kita kepada soal dosa tadi tuan. Ni Allah berdua. Nabi letakkan dosa yang pertama sekali yang... Yang yang yang, yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua dosa syirik ni tuan, tuan tidak diampun oleh Allah tu pasal itu sebab itulah dia besar di dunia dosa sebab sampai ketat tidak diampun oleh Allah maknanya sekiranya sesuatu dia melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertawab kepada sebelum dia meninggal dunia maka dia tidak akan mendapat pengampunan selama-lamanya di hari akhirat maknanya dia akan masuk ke neraka selama-lamanya pasal ini dosa yang tidak diampun oleh Allah, tapi kalau dia sempat untuk bertaubat, maka dia selamat tapi kalau dia tak sempat maka dia tidak akan dapat pengampunan. dan Allah menyatakan Inna Allahala yagfiru ayyishrakabih wa yagfiru maduna dalika lima yasha' وَمَا يُسْرِقْ لِلَّهِ فَقَدَّ اللَّا بَلَالًا مُبِنًا Sesungguh Allah tidak mengampuni seseorang yang menengutukan dengannya dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik daripada orang yang ia terhendaki dan barangsiapa yang melakukan perbuatan syirik dengan Allah maka sesungguhnya dia telah sesak dengan kesesatan yang amat nyata dalam nah, ayat ini Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik maknanya kalau dia meninggalkan keadaan dia tak sempat bertaubat dia tidak akan mendapat pengampunan di hari akhirat tapi dosa-dosa yang lain Allah akan beri pengampunan selepas bila dia tergerak selepas dia akan diazab dulu dan dia diazab diazab berdasarkan dosa yang dia lakukan kemudian Allah akan ampunkan dia keluar dia dari neraka untuk masuk ke dalam syurga makna dia tidak kekal untuk masuk ke dalam neraka tapi yang syirik ni tuan, -tuan kekal selama-lamanya macam orang kafir dan orang yang bukan Islam ni tuan, tuan dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya wajiyahadillah hmm? itu yang berikutnya yang ketiga dosa syirik ni teman-teman kezaliman yang paling besar kezaliman banyak kan banyak bentuk tapi kezaliman yang paling besar ialah syirik ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala wa inqala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya gulayya la tushrikillah Inna syirka la zulmun azim Dan ingatlah tak Luqman Berkata kepada anaknya Berkata dia menasihati anaknya Wah anak kesayanganku Jangan sekali-kali Kamu melakukan perbuatan syirik Kepada Allah Sesungguhnya syirik itu Kezaliman yang amat besar zalim itu adalah Kezaliman yang paling besar Sebab Dosa-dosa lain zalim juga, kan? Meninggalkan malak zalim. Orang yang berjudi dia melakukan kezaliman. Tapi syirik ni tuan dosa yang paling zalim. Adanya dia merupakan perbuatan yang paling zalim sekali yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua amalan kebaikan orang yang melakukan dosa syirik ni tuan amalan kebaikannya akan Terbatas, Musnah binasa. Firman Allah Taala: "Lain asrak dalayh bapanna amalaka, walatakunannna min al khasiri." Sejurus kamu melakukan perbuatan syirik, maka amalan kamu akan terbatas dan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang busuk. Kan? Maknanya tuan-tuan, risiko syirik itu tuan besar. Sekali perbuatan syirik itu sekali saja, bukan banyak kali. Sekali saja orang buat syirik, seluruh amalan kebaikan yang pernah dilakukan sebelum daripada ini, semuanya dibatalkan, terbakar Musnah dirasa. Solat dia selama ini, puasa dia selama ini, zakat dia, zakah dia, haji umrah dia, apa pun kebaikan amal soleh yang dia pernah lakukan, semuanya habis. Tu sangat besar tu. Bersyukur itu ahli kita jaga, jaga jangan sampai kita melakukan satu perbuatan syirik. Jaga semua. Ha, eh, ni melakukan dosa-dosa lain itu itu okey lagi lah bukanlah okey <laughs> tapi bandingan tu, bandingan syirik dengan meninggalkan salat meninggalkan kata. Meninggalkan tuan-tuan dia tidaklah menyebabkan amalan kita terhapus kita hanya melakukan dosa tersebut dan kita bertawaklah kepada Allah bila kita dah meninggalkan salat tapi kalau kita buat syirik ni tuan, tuan semua habis lingkup binasa penak incih saja lah tuan masa terbuang duit pun habis kan ha? itu begitu jadi inilah benda yang kita kena jaga semua tu jaga sampai kita buat satu saja perbuatan syirik dapat menghapuskan membatalkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan wajib azbillah baik yang kelima orang yang melakukan perbuatan syirik ini termasuk di kalangan orang yang rugi bila rugi kebuat makna apa neraka tempat. Sebab bila Quran kata rugi nerakalah tempatnya Bila Quran kata untung surgalah tempat. ya mudah bukan nak makna kita nak, eh, nak, nak, nak nak nak nak lihat bagaimana untung apa dia punya balasannya surga. Maknanya untung surga. Rugi neraka. Ha. Iman surga. Khasiat syirik macam mana? Nanti muda mudah. ini macam mana? Gua punya, gue kahwin ya iman kufur, faham dosa, halal haram, aneh tak? Gua punya tuh, ah, itu itu sahaja, kalau kita lihat. Kemudian, uji, sebagaimana Allah kata, Wala min minal khasiin. Kamu termasuk di orang-orang yang rugi. Yang keenam, orang yang melakukan dosa syirik ni, tujuan perbuatan syirik ni, diharapkan baginya orang diharapkan bagi orang syirik surga dan dengan tegak dan negatif selama-lamanya tu kan? ini risiko besar. Dia akan masuk neraka selama-lamanya diharapkan bagi di surga. Firman Allah Taala innama yushrik billah faqad harram Allah alaihi aljannah wa ma'waahu alnar. sesungguhnya sesiapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah maka sesungguhnya Allah mengharamkan baginya ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Lihat. Lama-lamanya tuan. Eh bayangkanlah. Kan? Itu eh, sebab kita ni Alhamdulillah lah Kita dilahirkan dalam keadaan Muslim, Islam eh, Kita sedia Islam Bagi-bagi kecil lagi tentuan eh, Ini hidayah daripada Allah Taala Atas eh, Sebab kita ibu dan bapa kita Islam Maka kita dapat hidayah melalui Ibu dan bapa kita Inilah mudahnya kita mendapat Hidayah tentulah. Eh. Tapi bagi yang bukan Islam Ha. Yang lahir daripada ha, Anak apa itu Ibu dan bapaknya bukan Islam Dia akan Jadi buangkan bukan Islam ha. Ha. Jadi kita ni Dilahirkan dalam keadaan Islam Alhamdulillah, Alhamdulillah eh. Ini suatu yang nikmat yang paling besar ha. okay, Iman ni nikmat yang paling Besar Iman tu ha. Tak ada nikmat yang besar daripada nikmat Iman Bahkan Insan tuan-tuan bila dia tidak beriman Dia tidak berguna Dia tidak ada faedah Dia tak ada maknanya kira Tak ada apa-apa baginya Tak ada apa, -apa. Tapi dengan iman seseorang itu dia Kan Ada faedah Iman itu dia ada Maknanya Dia akan mulia di sisi Allah Taala. Dengan sebab tak beriman dia hina Haan, orang yang tidak beriman Mendapat penghinaan daripada Allah subhanahu ta Allah Tapi walaupun-walaupun kita jangan pula haan, Kita rasa selamat Tak lagi <gif> kan? Walaupun kita lahir sebagai seorang muslim Dah akan berlainah Asas sudah dah hadirah Tapi kalau kita tak jaga Tak pelihara iman kita Lingkup juga haan, Lingkup habis juga Haa, Jadi kita itu yang kita jaga Iman kita kena jaga Hmm? Kemudian yang kedua termasuk golongan yang sesat nyata. Firman Allah Taala wa may yushrik billah faqad dhalla dhallalan hmm? mubiin. Ada syakut yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Orang yang syirik ditgolong di kalangan orang yang sesat. Dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al Imam Az-Zahabi meletakkan syirik dosa yang paling besar nombor satu dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Kan yang kitab Al-Kaba'ir ada 70 dosa besar. Dosa pertama sekali yang diletakkan oleh Al Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir dosa seluruh-seluruh -dosa, dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik boleh berlaku dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan Boleh berlaku sama ada dengan Iqifah eh, Pegangan Pegangan seseorang itu. Ataupun Perkataan yang dikeluarkan Ataupun Perbuatan yang dilakukan Menjadikan dia melakukan perbuatan Syirik Iqifah eh, pun namalah eh, Iqifah pun namanya Ini pun pegangan eh, kita kena umpamanya ektiqat menyatakan tidak adanya hari siamat umpama, habis dia berpegang tiada hari siamat sebagai contoh maka dia telah syirik khasuh ataupun di ektiqat menyatakan pesyur mukjizat al-usrah wal-mi'raj tak berlaku ini cerita dongeng katanya Ayat itu pun kira Habis syirik dia buat, pasal dia tak cahaya Kepada peristiwa mukjizat Al-Israq Wal-Ni'ras Sedangkan peristiwa Mu'jizah Al-Israq Wal-Ni'ras disebut dalam Al-Quran Al-Quran yang mengisahkan Cerita, menyebut tentang Israq dan menyebut tentang Ni'ras, tiba-tiba dia tak cahaya pasal itu, Tak masuk akal Heh. Tak logik Maknanya dengan segitu dia berpanangan berekspor ini siri tak cukup habis, kan maknanya dia sini lah, di kan? sini lah ekspor. Kan? Maknanya siri berhenti kepada Allah. Kemudian perkataan sama juga, kan perkataan pun begitu juga. Kan? Ya, Iaitulah dia menghina Islam, semoga, lah. kan menghina Islam ataupun uh, dia Menyatakan ataupun memperlekeh lekihkan Islam Habis Tak boleh kan Mana boleh memperlekeh lekihkan ajaran Islam Soal Terima tak terima nombor dua Kan Tapi jangan memperlekeh, Jangan ha? Ataupun dia menyatakan Solat tidak wajib lagi Habis Kan ha? Dia kata solat tak wajib So setakat tak mendirikan solat Dia berdua tapi kalau dikata salat ni Sarut kan Buat letih je kan? Mudah je kan? Tak ada tuan buat Syirik ni mudah ha, kan? Dia bukan sesak Syirik itu satu perbuatan yang mudah Itu yang kita kena jaga sangat Seseorang tu dia, dia boleh Menyusyirik bila mana dia mengeluarkan Perkataan-perkataan Yang bercanggah dengan Kehendak Allah dan Rasul Habis sama juga perbuatan ni lah. Ha, perbuatan menyembah, memuja-muja selain daripada Allah SWT. Ha, macam Tok bomo, Dukun, Tawang kan. Ha. Dia puja syaitan. Dia jadikan syaitan sebagai tempat perpulungan dia, tempat pelindungan dia. Ha. Ha. Ni pun satu hal itu. Macam kita orang Melayu tuan, -tuan Macam soal adat-adat Ada yang berkait dengan Amalan syirik Macam adat pertabalan raja Ada macam-macam tu Ini semua tuan, tuan Kalau kita baca dia punya kisah Pertabalan raja ni tuan, -tuan Memang banyak amalan syirik Harap tak adalah ha? Harap yang perak bawah ni tuan tuan tak ikut adat tu Kalau dia ikut adat tu Habib habis tu, tuan. Ha siapo yang mengiringi sultan dengan dalam upacara upacara adat ni pawang diraja. Ha tu. Pak mandi tujuh sungai kan? Mandi tujuh sungai. Kan? Kemudian dia ada jampi mentera tu. Jampi mentera. Bis musyrik ni. Sebab Nabi kita innaruba watsama'i ma wati waltashid. Sesungguhnya jampi mentera. Ha Uh, azimat tangkap dan ilmu guna-guna ada syirik jampi mentera itu adalah syirik eh, jadi ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita orang Melayu yang berpulang sangat kepada adat adat adat ini tuan dalam Islam setiapnya dia tidak bersyarah dengan syariat adat itu diterima tapi bila dia bersyarah dengan syariat adat itu mesti ditolak mesti ditolak dan tidak habis dia boleh menyebabkan perbuatan syirik tadi hidup kira-kira sayang adat ni macam berkabung ni tuan, ada. dia bukan syariat 3 hari 7 hari 40 hari satu hari adat berkabung ni adat dia berkabung untuk tu apa untuk isteri yang kematian suami saja untuk orang lain mana ada kabur nampak kan ikut syariat yang berkabur isteri kepada suami dia minat 4 bulan 10 hari dia kena berkabur, yakni dia tak boleh nak berhias bersolek memakai wangi-wangian memakai pakaian yang menarik tak boleh bercelak Jincu dan seumpamanya Dan juga Dia tak boleh pakai barang kemas Dia kena keluarkan Dia kena buka semua barang kemas simpan Dan dia tak boleh keluar rumah Tanpa ada sebarang keperluan Dia kena berkabung 4 bulan 10 tahun so, edah bagi Kematian Suami ha. Tapi kalau suami, meski dia meninggal Tak ada berkabung tak ada suami berkabung Bukan ada Cuma sedih je lah Sedih pun tiga hari je lah Kan Hari keempat dah Tak sedih dah Itu yang dia kata Tiga hari meleleh hai mata Masa hari keempat Meleleh hari you juga lah Lelih makna nak sebut Dia tak ada Laki-laki ni tak ada edah Kan laki tidak ada edah Kecuali Satu keadaan tadi Lelaki ni Tentang dia beredah Bila ada satu keadaan. Macam mana? Bila lelaki-lelaki itu dia ada kahwin empat. So lelaki-lelaki bila dia berkahwin empat, dia ceriakan isteri dia seorang. Dia belum boleh kahwin dengan perempuan Walaupun dia ada tiga. Dia tunggu sampai habis edah isteri dia yang diceriakan itu, barulah dia boleh berkahwin dengan perempuan dia. Maknanya dia masih kata maknanya dia beredah untuk itu maknanya tempoh dia dia tak boleh berkahwin macam perempuan juga kalau berkahwin lagi. dia kena suci tiga kali suci habis dia kena suci maka habis edahnya baru dia boleh berkahwin apa perempuan lelaki-lelaki gitu ya maknanya kalau yang empat orang silah kan ha, empat orang si dia punya tu edah isteri habis baru dia boleh kahwin sebab dia berojok masa tu sekian dia kahwin dia tak ada rojak lagi isteri yang bersalin. Ha, ada ketika suami beredah. Tapi itu jarang jarang tuan kadang sesekadang. Ha, ha ni maknanya begitu, ha, itu sebab, Tapi yang perempuan biasalah, kan, ha, dia ada haidah tempoh jelang itu. Ha, tapi lelaki tak ya. Tak ada. Eh, setengah aku kata kena kena tunggu humup dulu. Ha, kan. Ha, ini adat Melayu ni. Ada Eh, ha? tumbuh rumput dulu, eh, ha? jangan kau lagi. Kan? Ha? Eh, ha? subuh bergerak lagi. Itu hay han tis yang mensiram kubur tu pasal nak bagi rumput cepat tumbuh. Kita ha? ingat kot sayang suruh dia, "Ustaz, pagi petang siram." Pagi petang dia sibuk siram kubur punya wasiat isteri dia jangan kau lagi. Singgilah rumput tumbuh. Wasiat tu dia pakai subuh. Ha? Kan? Itu wasiat tak pakai tak apa, tuan-tuan tak bukan syariat dia tu kan saya satu lagi tu hak lebih lagi tau langkah mayat tu nak kahwin boleh tapi langkah mayat tu hati arti dia langkah mayat tu kan kan pasal apa langkah oh siapa si serius nak kahwin lain kena langkah mayat ni tak boleh ikut itu wasiat tak kepakai juga buat dia bukan satu benda hak yang syariat kan ataupun adat-adat eh makna nak sebut adat juga yang dok lilik pilih songgok dengan kain putih kan? kemudian bendera jatuh setengah piang dan sebagainya kan? itu semua tidak ada kait dengan syariat kan dan, tapi orang, -orang macam tidaklah salah tidaklah salah kan? macam pakaian juga bila kematian itu tuan, tuan tak ada khas memakai hitam ataupun warna-warna yang lain tak ada tidak ada satu sunnah bila kematian kita pakai hitam Tapi itu peraturan saja Itu hanya peraturan saja tuan. Dia bukan syariat Ini dengan jauh-jauh Itu syariat Dan. Tapi kalau kita tengok pula tuan, Bila kematian memang dia pakai hitam Jangan kita serupa dengan dia Maksudnya Asas kepada Pakai hitam ni kita tak nak dia dah ambil daripada kishtin. Kalau so, kita ambil daripada kishtin, kita telah menyerupai kishtin. Pak Nabi kata, Berapa siapa yang menyerupai satu-satu kaum dia tergolong di kalangan mereka. Maknanya kalau kita memang ambil daripada situ, kita dah menyerupai mereka. Tapi kalau kita tidak ambil daripada situ, tak boleh pakaian kita itu bukan kita berasaskan kepada kristian pakaian kita tak pakai tak, kalau kita asas yang begitu, habis maknanya kita dah menyerupai menyerupai mereka. sebab itu pakaian tidak ada, khasnya kita berkabung tak Nabi kita meninggal dunia, wafak, syahabat tak berkabung pun, kan mana syahabat tak berkabung kan, Rasulullah meninggal lagi Rasulullah ni, lagi hebat kan, pemimpin kan? dia dulu seorang pemimpin Eh, Madinah CTG tu Tak ada Tak ada sahabat yang berkabung tu ha, Begitu Walau macam mana pun Tapi Kadang-kadang elok juga Kabung tujuh hari kan, kalau dia terwak Selanjutnya tuan, tuan Tidak ada hiburan Keramaian Pesta tak ada Tujuh hari lah Lepas tu ada balik <gulah> Ada pula Tujuh ha, hari Terus tu Radio Dia terwak Tujuh-tujuh dia Mengadil Quran ha, Quran tujuh hari Tuan-tuan Itu -tuan, eh? ha, bagus tu mana pemimpin minyak ni dia banyi sudahlah <laughs> kan sebab orang semua tak berteka tak ada hiburan lah, tuan-tuan lah. baik apa balik kepada kita sebut tadi tentang perbuatan tadi ya perbuatan jadi sesuatu uh, a Allah jelas dianggap syirik apatah lagi perbuatan mengaku diri sebagai tuhan lagi ya kan Sebagai Tuhan Sulaiman lah. macam Dajjal mengaku Tuhan tu Dajjal dan eh, Dajjal mengaku Tuhan. Bahkan ada juga yang belaga sebagai Tuhan satu hal juga eh, yang belaga macam Tuhan tu satu hal. Macam mana kita belaga macam Tuhan itu tuan? -tuan? Iaitu dalam mengubah undang-undang, peraturan, syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan amalan suraqa syarakah minat diin malam yakin dah Apakah bagi mereka itu sekutu sekutu dalam mesyarakat bagi mereka mesyarakat daripada perisarakan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kan, maknanya Allah dah buat lah syariat peraturan undang-undang. Tiba-tiba ada makcik lain buat lain. Contohnya Ada manusia buat pula lain pula Yang Allah buat dia tak ambil Maka dia telah Berlagak macam Tuhan Sebab apa? Sebab yang membuat peraturan Syariat ni hanya Allah Ta'ala Asyarat buah Allah Haa, hadapun kita Hanya laksanakan apa yang Allah Tetapkan kepada kita Kita bukan penghuban kepada syariat Bukan jadi kalau ada orang buat lain dari apa yang Allah buat Maka dia telah lambat macam Walaupun dia tak mengambil Tuhan Tapi dia mengambil kerja Tuhan Nampak tak? Jadi Allah kata Apakah bagi mereka sebetul yang bersyariatkan dari daripada, daripada urusan agama Yang tidak diizinkan oleh Allah SWT Tapi kalau kita buat peraturan yang tak bersama dengan syariat itu tak ada masalah. Macam peraturan jalan raya tak ada masalah. Ha? itu peraturan yang ada kebaikan kepada manusia dan dia tak bersangkut dengan syariat. Maka peraturan itu boleh dipakai. Jadi, peraturan itu jelas bertentangan dengan syariat. Maka peraturan itu ditolak. Kan, ha? dan sesiapa yang menerima peraturan tersebut dengan reda, maka telah menjadi keskutu bagi Allah lah perkara bersyariahkan Undang-undang syariat, kaitan hukum Agama yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu antara Beberapa perkara yang berkait dengan Akikat syirik Jadi jelas kesimpulan ini Syirik merupakan suatu Amalan perbuatan Yang sangat besar Dia punya bahaya dan risiko Kesan kepada seseorang yang kita semua kena jaga daripada Melakukan perbuatan ini Walaupun sekali dalam hidup Hidup kita semua Yang kita kena jaga semua-semua Kita tak nak kita tergolong di kalangan orang-orang Yang melakukan perbuatan Syirik wal-iyadzadillah ha, Setakat itu dulu untuk Pagi ini ha? Ada cukup Dah ada Siapa Sampai pagi dah siap belum? Kalau belum siap ada apa-apa tambahan Ada tambahan adah dia ya, ialah ya, sini tadi. Syerkan. Kata Ya. Amalan tak ada dah. Kosonglah. Makna amalan itu dah terhapus. Dia tidak akan dia tidak akan makna kata dia tidak akan datang semula dah. Dia tak kembali balik dah. Setelah mana dia bertaubat kepada Allah Hatir. Maknanya dia kosong Tapi orang-orang punya lah Bila orang sesuatu tu dia bertawabat Maknanya dosa dia dah habis lah. Semuanya pahala dia tak ada lah. Pahala yang dia buat dulu dah hadir lah. Tapi dosa kena, dia, dia kena mula balik lah. ha, Dia kena, kena mula balik lah. Amalan dia tu ha, Amalan soalan tu maknanya dia beramal lah, Dia dapat pahala balik lah. dia cuba ya. tak soalan tapi dosa dia tak ada. dia dah cuba mana dosa dia tak ada. bila dia tak dosa dia dah cuba dia tinggal surga betul betul. walaupun mungkin dia punya amalannya tak ada, hmm. tapi dosa tu dah tak ada so seseorang yang masuk surga sesuatu masuk neraka terlalu sebab dosa dosa telah penyebab daripada seseorang masuk neraka jadi bila dia tak penyebab penyebab dia masuk ke dalam surga, walaupun amalan dia tak banyak maksud orang yang masuk islam kan, orang yang masuk islam hakikatnya orang yang masuk islam itu kan? sebelum dia islam dia sepatutnya melaksanakan kewajipan yakni taklif solat dan sebagainya dengan sebab berislam. Memang dia boleh untuk melaksanakan taklif itu dengan masuk Islam tapi dia tak masuk Islam. Mana dia doso? Doso. Setiap dia, dia masuk Islam, dosa yang dilakukan ditinggal makna dia tak sholat dan sebagainya kan sebab dia lagi pun dia tak Islam dan maka segala dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Allah ampunkan. Kemudian dia niat menuju tepat syurga. Betul? Ya. Ya. Syirk al-khafi. Syirk al-khafi ini ialah dosa besar. Dia tak sampai ke tahap eh uh, terkeluar di peserta. Kalau syirk dia dua hal. Asyikul Jali Syirik yang jelas Yang perang yang kita jatakan ini Ini semua syirik yang jelas Yang terang Yang sampai ke tahap terkeluar daripada Islam okay. Yang kedua Asyikul Khafi Ataupun Asyikul Ashraf Dipanggil syirik yang Yang, yang, yang tersembunyi Atau syirik yang kecil ini ialah Melakukan dosa besar Seperti Riyak Perbuatan Riyak ini perbuatan dosa besar tapi dia tak sampai tahap terkeluar dari Islam Dia tak terkeluar dari Islam Dia melakukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia buat bukan kerana Allah Jadi ketika syirik Sriqafi ni Sebab dia buat bukan kerana Allah Dia buat kerana nak menunjuk-nunjuk ha? Dia buat kerana nak menunjuk Dia semayang tu pasal apa? Pasal nak nunjuk ke orang Kata dia semayang Kan? Bukan sebab solat ni tu kerana Allah Ha, maka dia telah melakukan syirik yang kecil Syirik yang ke, Syirik yang tersembunyi Yang dia telah melakukan dosa besar Yang ini tak sampai ke tahap Dia terkeluar dari Islam Tak tertolak ha? Orang yang melakukan dosa Orang yang melakukan syirik kecil ini Amalannya tak tertolak lagi Yang dikatakan amal tertolak itu adalah Syirik yang besar ha, Yang kita bincangkan Hmm Ya. ya. Ya. Ha. Pas ha. ha. ha. si. ha. si. ha. siapa dia tak membuk tu? Ada ya. raka cerita Kalau dikatakan syaitan tidak akan melaksanakan hudud setakat itu dia melakukan dosa besar. tak sampai ke tahap terkeluar daripada Islam tapi sekianya dia kata kita tidak akan melaksanakan hudud sebab hudud sudah tidak relevan, tidak sesuai lagi ha? dia satu undang-undang yang kejam yang zalim. bila dia ada alasan itu menyebabkan dia menghina Islam bila dia menghina dia akan terkeluar daripada Islam tapi kalau setakat kan, macam orang solat lah. ha, seseorang tu dia kata dia tak nak solat. Bila sholat, dia solat dia berusaha. Tapi kalau dia kata aku tak nak solat sebab solat ni tak guna pun. Solat ni letih, penat saja. Kan? Ha, ini semua mengarut dia dia. Habis. Mana dia menghina solat. Kan? Dia telah menghina solat maka dia telah terkeluar daripada Islam mestilah dikatakan kami aktus, kita tidak akan melaksanakan hanya melakukan disebabkan macam itulah tak ah, okey ya ya sama kalau hadis memang jelas itu syirik murtad murtad tidak ada takwil langsung kan okay. ni jelaslah urusan kalau hadis ni tentuan memang murtab lah jadi ha. macam Pak Kasyid tu hmm. ha. kalau Pak Kasyid tu dia meninggal sebelum dia bertawab kalau dia bertawab, Alhamdulillah sekiranya dia meninggal tanpa dia bertawab tu, tu tu haram kita sembahyang jenazah pasal dia murtab kan, ha. jelas jelas so, kita tak ada akta murtab tu sebab tindakan tak diambil lagi ha. kita hanya ada yang lain-lain je kan ha sampai ke tahap itu jadi walaupun semunapun bila dia, dia meninggalkan tuan janganlah kan ha, memang tak boleh dia ni cilih dia ni tuan, -tuan korek lubang cambuh habis Kalkin pun tak payah kan ha, kan ha. kemudian baliklah ha. face video ha, ha. Tapi orang hari ni tak sensitif solat hadis ni, tuan nah ha. ha, ni masalah baik ku ada syarat serapan tadlis pakai itu munku pagi ini semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua qul qawli hadha wa astaghfirullahi walakum subhanatalahi hamdih astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهما وتطرقنا من بعده تطرقا محصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترولا ولا محرما اللهم اجعلنا من الذين اشتمعون القول فيتبعون أشنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك والسلم الحمد لله رب العالمين